Mlango ambao unazumziya kuhusu ni dhambi lipi ambaloni kubwa zaidi. Anabdillahi ibn Mas'udin radhiyallahu anhu kala, kala rajulun, Abdullah ibn Mas'ud radhiallahu ziijia anasema, kala rajulun, alisema wanamme mmoja. Ya Rasulallah, waimtumia Allah, ayu addhambi akbaru inda Allah nidhambi lipi ambalo ni kubwa zaidi mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah akasema mtume kumweleza huyo sahaba antad'u wa lillahi niddan wa huwa khalaqaka. ni kumomba Allah na kumfanyia Allah awe na mshirika na mfano kwa kumuomba kwake unamuomba Allah na kisha unaomba asiyekuwa Allah na ukafanya kuwa sasa Allah anamshirika ama ana mwenzake ambaye wakosawa kwa kuombwa na kwa kuabudiwawahuwahala na naye Allah ili hali ye ndi aliyekumba peke yake ukato wa kumba hakukumba akishirikiana na yeyote. kala akasema huyo sahaba thumma ayu kisha baada ya dhambi hili la ushrikina nilipi lafatia qala akasema mtume antaktula waladaka mahafatan ay yat'ama maka nikumuua mtoto wako kwa kuogopea asije akala na wewe kala akasema saba huyo humma ayu, kisha baada hilo nilipi lingine kubwa kala Asema mtume anituzani ya halilata jarika ni kuzini wakuwa kuwa mzini na mke wa jirani wako kuzini na mke wa jirani yako kwa kuwa umemmongoresha mpaka akakubali na mkaribiana kwa sasa mfanye tendo hilo la zinaa Fanzallaahu Azza wa Jalla Allah Subhanahu wa Ta'ala akatarimishe aya hii tasdiq tasdiqaha wa kusadikisha Ayo manini ymmetumme sallallahu alaihi wa sallam. Allah Allah kassamu, Walladhiina la yadu'una maallahi allahi an-ahara. Na waumini, Yungoni masifazao, Niwale ambao, Hawa muabudu. Pamoja na Allah, Mungu mingine. na Nakumfanyi bada mingine yote ambao ni kwa Allah. ولا يقبلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. نوالا حواوي حوايوي نفسي أباي الله أم حرميش يسوليه إلا بالحق. اسقوا وحقيك. ولا يزنون نوالا هازني. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ناي يتي أتكيفانيا Atakuwa ni mwenye Kupata madhambi Na kupata adhabu anayistahiki Kwa madhambi hayo Kwebu ayahi, Kama na wasibebuna Suud Ikaterimishwa na Allah Kwa kuwa inaunga mkono Na kusodikisha Aluyasema mtume Rehma na mani zinfikie wa kumjibu yule sahaba alimuuliza faida tunazopatikana kwenye mlango huu faida ya kwanza alhadithu dalilu ala sahaba hadithi hii ni dalili ya kuwa masahaba walikuwa wakitilia umuhimu zaidi mambo ya yao na mambo yenye faida na kisha muhimu umuhimu zaidi kujua yale mambo ambayo ni makosa ili waepuke fahum yasaluna an afdalil a'mali kwa hivyo utapata masahaba Walukua kiulizia amal ambazo ni bora zaidi kwa nini biubadiru ilayha ili wawe ni wenye kuzifanya amali hizo wa an ashadidid dhunubi ifman yabtaidu anha Na kisha pia walikuwa wakiulizia kuhusu madhambi, makubwa zaidi na mambaya zaidi ili waweze kuepuka. Na ukiangalia kipengele hichi, utapata kujua ya kuwa masohaba si kama watu wa sasa. Si kama watu wa sasa baadhi yao ambao utapata mtu anezi akakuliza swali. Na kumbe lengo lake si eti anataka ajue ya kuwa jambolipi ambalo ni bora ili alifanye ama eti ajue jambolipi ambalo ni makosa ili alipuke bali anakuuliza ili aweze kupata kama kuna kumruhusu kufanya kufanye hilo jambo ambalo ni laubaya ili sasa alifanye wa kusingizia kuwa lakini pia kuna kauli kama hii ama kama ile ama kama ngine. ama anaulize hilo jambo ambalo linafabla siku kwa nia kuwa ili alifanye bali ni kwa nia kuwa ili apate kama kuna muanya wa kuwa asilifanyi ili asingizie kuwa lakini pia kuna hivi kuna hivi kuna, hivi, kuna vile kuna hivi ambapo si vizuri ani mtu kuulizia mambo ya dini kwa nia kama hiyo kwa nia ya kutafuta vipengele vinavyompa nafasi ya kutofanya yale mambo ya dini ambayo anatakiwa yafanye Ama kutafuta vipengele vina kufanya mambo ambayo ni makosa katikadini. Ili aweze kufanya mambo hayo kukusingizia jambo fulani na fulani na fulani. Ni makosa hivyo. alikuwa hawa kwa hivyo. Yonu faida kwanza kabisa ambayo naipata kwenye hadithi hii. Faida pili annaha hamaa idhami Balagat al si shomi dhambi. Haya madhambi yotajwa licha ukubwa wake, lakini amefika kilele kwa ubaya wake. Kwa hivyo atakiwa, Muislamu ajiepushe kwa kuwa ni katika madhambi mabaya zaidi kuwahi kusema na Mtume. Kisha pia kama alivyosema Ibn Mas'ud kwa mujibu wa hadithi hii, ni kubainisha Mtume haya madhambi Ibn Mas'ud anasema kuwa ndio sababu ya kushuka ya hii ambayo ame soma mwisho wa hadithi hii ya kuwa mtume kisha baadaye aka tarjimishi ya hii kumaanisha kuwa haya maneno ya mtume yanachukuliwa kuwa ndo kama sababu nzuri ya hii aya ingawa kuna kaul tofauti na hiyo inayosema kuwa sivyo alivosema Ibn Saud lakini pia hiyo ni moja katika kauli zinazoonyesha kuwa sababu ya kushuka ya hii ni hili jawabu la mtume kuhuyu sohaba sasa hapa katika hadithi ameeleza mtume ya kuwa dhambi kuba kuliko madhambi yote ni dhambi la ushirikina na hili ni dhambi ambalo kila siku tunaeleza kuwa ya takia ajitahidi kadri ya wezu wake kuepukana na dhambi hili na ushirikina katika maishake yote na ikitokea kuwa amingia andani ya dhambi hilo kwa ushawishi wa shetani na kwa kutojua katimgine basi arachishe sana kutubia kwa kuwa yeyote atakekufa na hilo dhambi basi yuko mashakani mdele Allah hana matumaini kabisa ya kusamhewa tulisema jana ya kuwa Kwa hida mtu kwa Allah Na kosa hilo ni yake na Allah Na likawa ni kosa ambalo sila ushirikina Allah ameahidi ya kuwa Ata mfanya muamala wa huruma Ani ata mfanya muamala wa kuwa Ana murumia na huruma wake kwa bila ni mwingi kuliko Ghazabi yake Kuna matumaini fulani ya kuwa mtu huyo wenda somewhere kama tuliposoma hadithi ya mtume ambapo na hadithi al-Qudsi ya kuwa mtume anasema law ataita ni biqrabi dunia hata ya ani Allah namwambia mja wakeakuwa lao kama utabijilia wa kiwango cha ulimwengu mzima ni madhambi matupu fuma laqitani la tushikubishi an kisha ukukutana na mimi siku ya kiyama na katika madhambi yote hayo yaliyo fikia kiwango cha kujazo limungumu kwa wingi hakuna ndani dhambi la ushikina la ataituka bi qurabiha nimipia mimi kwa kiwango hicho cha madhambi lakini cha nini cha msamaha hiyo ni kion nini haujamshikisha Allah na shichote. konesha kuonesha ya dhambi la ushikina Hakuna dhambi kubwa kuliko hilo. Na ile ni dhambi ambalo miongoni mwa kubwa yake kuwa kila kitu. Mbali niakuwa ni dhambi ambalo alisamehewi, lakini pia ni dhambi ambalo kuwa yale mema yako yote yanarudiwa na hili dhambi. Moja peki yake lao shikina. Inakuwa tina hauna chachote. Ulichokifanya katika mema, si swala, si saumu, si zaka, si hija, si chochote vinavurugwa wote na nini na dhambi moja la ushikina lakini kwa masikitiko makubwa kuna baadhi ya wa islamu kwa sababu ya kupea kipaumbele maisha dunia wanaingia kwa dhambi hili la ushikina kwa kutojali ima kwa kusingizia kwa unajua mimi bana na kwa mambo yangu niendei sasa niende kwa mganga ndio anisafishe nyota yangu wanabudai wenyewe iyo nyotaku liipata wapi. na nyota zote Allah wanadamu hana nyota mambo ya kwatu nisafishwe nyota, hakuna nyota chafu wala nyota safu, nyota zote nza Allah hazina shughuli na wanadamu kazi yake kama jibosema Allah ni tatu kazi za nyota iyo kazi ya nina mambo ntaku nyota hakuna iyo ima nyota ni mapambo ya dunia Kama livosema Allah. Walakadiza yinna samaa dunia. Bizi, natin, nii Ama lasivu, nyota, kazi yake ni wapigia mashetani. Wale wanawaitua mustari kusama. Wanawayenda kufanyaji kusikiza habari za malaika na Allah. Allah nasema, wajalnaha rujuman lishatini. Na kazi ya nyota, ni kuwa ni alama ambayo wasafiri huutumia alama hiyo kujua nini waendako Allah anasema hivyo wa alamatin wa binajni najmi ya tadun Hizi ndo kazi tatu yake za nyota Lakini ukianza kuwepa nyota kazi yane, ya nne kwa pia wewe kuna nyota yako unayo binafsi ambayo ndio inafanya mpaka iwe una bahati kwa kutegemea nyota hiyo Na kwa hivyo nyota hiyo inaweza ikachafuka kwa hivyo ikasafishwa ingare ingari ndo sabati yako ipate ama yote naweza kaibiwa na mtu kwa hivyo uende ili sina ama siji hivi ama vile ama vipi ni projo tupo ambazo ni mambo yasiokuwa na msingi na wenye kuamini mambo hayo mwashirikina Tasa kuna badi ya muslimu wanaishi maisha hayo ya kuamini ya kuwa mimi bana sijeenda kuroga mtu huko gangani mimi nimeenda kwa ajili ya kusafisha nyotaangu vindosa mambo yangu yawe sawa kwa sababu ninakuwa mambo yangu hayako sawa. Na hapa naona kuwa sijui labda kuna mtu wa me e, nivurugia mambo yangu. Sasa huo Kwa hivyo kuna baadhi ya Waislamu kwa msikitiku wanadhania kuwa tukizunguzia kuhusu ushirikina ni kwenda kumroga mtu. Ama kwenda kumuua mtu. Ama kwenda kumfanyia mtu baya kwa njia za ushirikina. Lakini akidhania kuwa akifanya ushirikina kwa njia ya nufaisha ya kuwa labda ni mgonjwa haka kutumia ushirikina ama labda ni masikini haka tafti mali kwanjeza ushirikina yani unakuwa hiyo hamuna makosa hani mimkosia nani mimkosia Allah ikiwa wadhani kuwa tushiriki ni kumkosia tumanadamu bali juwa kuwa shiki, nikosa ambalo nikosa kubwa kwa Allah kama nafosema Allah ya kuwa lukmana alayhi salama alimusia msirake akaambia ya ibnaya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim kwa hapa mtume akasema shirki ndio la kwanza kubwa kuliko yote shirki ndio la kwanza kubwa kuliko madhambi mengine yote kisha mtume akasema dhambi la pili lipi antaktula wa nadaka mahafatan an yat'a mamaka hapa wa inama ja'al nabiyu qatl waladi Hashi yata anya kula mahu Na hapa mtuma mefanya kuwa kule kumuwa mtuto wako Kwa kukofia kuwa hiyo mtoto atakuja kula na wewe Na kumalizia chakula ama mali yako Mtuma kafanya kuwa minadha midhunubi Ni katika madhambi makubwa zaidi Baada shiriki, shiriki. Kwa nini? Lianahu ya jimaahu Kwa sababu mwenye kuwa na kwasahilo Atakuwa mekusanya Alkatla kwanza kwasala kuwa wakapo katua na kosla pili lokata kizazi wa nihayat na kosla tatu atakuwa yeye amefika kiwango cha mwisho kabisa cha ubaghi ni mtu mwenye kumua mtutuake, mtoto wake eti kwa saba ana hofu ya kuwa homtoto kwa fadhala muue ili mali yake vile vile huyu anamefanya makosa matatu kwa pamoja kosa la kwanza ni la mauaji Kuhua nafsi pasi na haki kwausala pili huyo mtoto wako ni katika jamaa zako wa karibu na kwa kosa baya kumfanyia jamaa zaidi ya kosa la kumuua kwa kizazi hapo qatrahim na kwausala tatu ni kuwa nini huyo mtu eti kuwa mtu wake atamsababishia umaskini huyu ni bakhili tinu bakili ambao hamna mfano wake hamna mfano wake Kwa hivyo ni jambo ambalo la kusikitisha. Na siku hizi haya mambo hufanyika kwa njia mbili. Kubwa sana. Njia ya kwanza kuna watu huwa wanauwa watoto wao. Si kwa sababu ya kuwa eti mtoto atakuja kumletea umasikini, lakini kuna wale inayodaiwa wanauwa watoto wao kwa njia za kafara kishirikina. Ndanga mwambiwa najua nini? Ntaka mali ye. asa najua hii mali ma, wa, mashetani wanasema ya kuwa mpaka otue kafara ndo hili upati yu mali ambuna itafuta. Sasa kafara nini? Nkua lazima otue katika watu wakaribi yako zaidi unawapenda kwa unapata muki yuko teada hata kumuua mtu waki kitha na maana, itikisa hili mbiwa wa itajiri mbunambiwa mba hai hani ajabu kabisa mki fanya kijambo kama hilo. Lakini sasa watu kwa sababu ya kuweka mbele maisha ya na kupenda mali hajali kama jambo kama hilo. muwe nimuue, nitapata mwingine. Wanao lstaani. Lakini kuna wengine mbali na kuua watoto wao inavodaiwa ni kwa nini? Uua wanawakabidhi watoto wao kwa mashaitani. ili mashetani Wawafanya wanavutaka kisha au ndio mambo yao yao yaendee wanavodai wenyewe kuwa anafanya mtoto wake kuwa kiti amekaliwa na nini na shetani haya mambo yanasemwa na ukweli wa mambo nikuwa haya mambo kuna wale wanaoyafanya sababu kuna watu wanamini sana ushirikina wanaamini sana ushirikina wakiona kuwa kushikina ndo habari ya mjini hukizubaa kusimekuwa tunutaka kutafuta mali kwa njia ya sawa utakufa masikini hukitaka upatu tajiri wa haraka na uenu tajiri wa kushangaza kila mtu wa shangai mikuwaje uefata njahio kwa Allah wa lakini sasa kuna njia ambayo ni ya kawida yu ni ya pili ambayo huwa pia ni moja katika njia za kusema kuwa watu huwa wa tutuawo kukupitia njahio nao ni jagani jia sasa za kutoa mimba wanawake wanatoa mimba na njamba mbale ni mauaji hayo kutoa mimba ni haramu kama vile kukata kizazi ama kufanya family planning pia ni haramu kufanya family planning Ani manaki nikuwa eti Unasema minta zao wawili Watatu alafu basi Stake watu wengi Watu wengi ni umasikini Kuna watu wanaishi maisha hayo Kutapata nikuwa ni ye Namsumoja mawili Alafu namkewe Alafu asha funga yu sema Sima sama mba yatina kuzazahi Amna na tafta maisha Wallahu ilimustaani Iyo ni haramu Kwa ni ni haramu kufunga kizazi Na kukata kizazi Ni kwa sababu ya kuwa Allah Alipokuwa na zomzia kuhusu Wanao wa, wa uwa, Watu wao, Alisema kuwa Sababu hu, kubwa iliyokuwa kwa, kwa, kwa pelekea Ni kwa sababu ya kukofia umaskini Kwa hivu inamana kuwa Yeyote Ataka kukofia kuzaa Kwa ajili ya ku Ugopea umaskini Akiona kuwa kiza watu wengi watamsabisha umaskini ko nini asizae ndio ili awe tajiri moja kwa moja imekuwa ni haramu kwa sababu ila ni ile ile ani sababu iliyofanya paka wale watu ambao walikuwa kiuwa wao jambo hilo wakaambia kwa ni jambo baya zaidi ndio hiyo hiyo sababu ambao pia huyu anaipa kizazi uzazi pia na sababu hiyo hiyo ambapo si kweli si ya tunaaminiakuwa kila mtoto riziki yake amaanikiwa kwa hivyo hakuna vile mtoto atakuja bila riziki yake Allah lisema nahnu naruzuku hum wa iyyakum wala taqtulu aulalakum khashyata imlaqin msiua watoto wenu na hofu maskini kwa nahnu naruzuku hum sisi ani Allah yeye ndiye mwenye ku hawa watoto wa iyyakum na pia Allah ndiye mwenye kukuziku wewe mwenye kuhofia umaskini ukauwa mtoto kitu ambacho kinakubaliwa islamu tena kwa haja kwa haja ni ikiwa mtu ana kizazi cha karibu karibu kuna baadhi wanawake wanaza kila mwaka ana nadhamu kao makaujo pia nadhamu hiyo hiyo mfadiliza kiasi cha kuwa amedhoofika sana kwa sababu ya kule kuzao mtu na hile inamdhuru afya yake kisha pia akawa hali ile inadhuru afya yake watu wake hawana afya njema kwa sababu ya kuwa wahu karibu karibu sasa kidogo wanakuwa hali yao sinzuri asa katika hali kama hiyo ikitokea na ikonekana kweli hali ambayo ina madhara kwa kiwango hicho kwa mama na, afyake, na toto, kwa tototo hasa hapi inaruhusiwa kuchelewesha kuzaa kuchelewesha kuzaa ili ndio angalau baada ya mweka mmoja miaka mwili sana wa ndio ili angalau pia arejeshe nguvu zake na afya yake na pia watoto aweze kuashuhulikia vizuri wapati E, afi hawa vizuri kwa jambo hilo, hamna makosa kama libo sema lakini ikiwa sivo hivo manamuki ma Allah mjali anaza vizuri tu kila bada meka mihili ndiyo anapata mimba anaza hasa huyo hana tatizo zami meka mihili zamtoisha mtu umzika bada kuza hasa kwanini tinauna funga piye, chumitaka usizai kabisa paka bada meka kumia, meka mitano nilewa, hasa hapo ndi makosa natukia lakini sasa shida kubwa ya kuwa jambo hili la kupanga uzazi pia ni kuwa kuiga makafiri kupanga uzazi wakuu, kuhofia kuwa utakuwa masikini ku, iga makafiri kafirindu wamekuja na mfumo huu siwa islamu kuwa islamu walikuwa nafanya jambo linaitua al-azlu azlu manake ni manamne kuwa namkewe kisha yale maji ya kumfanya mwanamke ya pate mimba unayatoa nje ili asipate mimba na ili jambo maswahaba walikuwa kilifanya za madhamu lakini walikuwa hawalifanyi kwa kuhofia eti wale watoto watawasambishia umasikini hapana mara nyingi maswahaba walikuwa nafanya jambo hili wanapokuwa wanafanya tendo la ndoa na watumwa wao na watumwa wao na, na kwanini nini nafanya hivyo wakifanya hilo tendo na watumwa wao walikuwa nafanya hivyo kwa sababu mbili Sababu ya kwanza ni kwa sababu ya kuwa eh ukiwa unamtumwa mwanamke unaruhusiwa kufanya tendo la na naye hata kama unjamuoa ukiwa na mtumwa wako kwa sababu Allah alisema alladhina hum li furuji muhafidhun illa ala, ala azwajhim kisha au ma'malakata imanu fa inna hum ghayru madhmin. Na ule starehe na mtumwa wako mwanamke sasa hao maswaba kwa vile jambo la haramu kwa nafanya Sasa kwa niwa lakini ukifanya haya maji wanaatua inji. Kwa sababu mbili kubwa. Sabi ya kwanza, ni kwa sababu ya kuwa, ukimpa mimba mtumwa wako, unakuwa taru usha jifunga. Uyo mtumwa, hawezu kamuza, ukitaka, na wala hawezi ukamtoa kama zawadi kwa, unamutaka. Na pia ukifa, automatically anakuwa huru. Kwa sababu shaza na we. Anaituwa, Ummu laulati. Asa kwa sababu hiyo, masawa likuwa nona kwa sahapa itakua manake, uyu mtumwa ni kama mali yangu, lakini mali yangu ambayo, siwezi nikaa, itumia na nika, muuza nikitaka, harifiwi nikifa, na pia suwezi nikampeana nikitaka kwa, na imtaka, kama zawadi. sabia kwanza. Kukua kuwa, ili sifike hivo, fadhali tusipati Sababu ya pili ni kwa sababu ya kuwa hata kama Allah alihalalisha Sisi wanaume tukiwa na watumwa wanawake hufanya stare nao, lakini ni mnavujua nyinyi, ni jambo ambalo si eti sasa wa wazao wa Wandoa eti walikuwa jambo hidi Ikiwa mke huwa hasiki vizuri, ukienda kwa mke mwenzake, na wote ni wanawake wandoa halali uni mkubwa na yoni mdogo lakini ile kwa kunamwambia usanjwa nini sasa zamia hapo imemalizika sasa leo naenda huko zamiamu ni huko hilo jambo tulamkera ama labda akapata habari ama hata akawakuta ama kwaona ya kuwa sasa wewe unamfanyia yule mwanake vitendo vinavyoonyesha kuwa yani ni upendo hilo jambo la mkera yeye eh, hapendi yani una mkubwa ambaye ni labda mke wa kwanza kisha na mke wa pili. Sasa ule mke wa kwanza akuta wewe uko na mke wa pili huyu mfano. Kisha kidogo labda mmekamatana kwa njia kawaida tu kama vile mke na mimi wanaweza wakamatanana. Hilo jambo la mudhi yule. Kwa nini? Naendelea kuwa najua kwa ukifanya lakini hapendi. Kwa nini hapendi? Ni maombi ya wanawake wivu. Sasa ikiwa mke na mke hawapendi jambo hilo kuwa mwenzake afanywe mahabba, itakuwaje kuhusu heti huyo mke aridhike ufanya hayo mambo na mtumwa kufa hata kama ni halali ni ni halali ndio lakini walikuwa haopendi wake ya kwetu umuache ye, kwa sababu hata hisi ya mwaka na kwamba, anu umchukuliaji niye yani, umekosa nini kwake hata kuuliza yu ama nikipi umuono kwa sana amu na manisha yuli yani, yiko vipi kumulikuwa ye sana, ndosabu naenda wakuna muache hasa kwa sababu hiyo hasa masahaba walikuwa vicha kufanya jambo hilo, lakini nathani mshelewa, hana ulikuwa kijificha ficha haofanyi wazuazi haweza kambia mkewe mkangu mjosa ni moja, na kidogo likuwa nataka kuwa na huyu, huyu tupishe halikuwa haweza kasema hivyo huyu mnadhanyo um, kuwa tilikuwa hivyo kwa bila ni halali, na mbia mkewe saitofadhali tupishe kidogo, huyu kidogo nataka kidogo ani eh, anipe huduma hapa sahi nani hapa asema hivyo lapa kubanya halikuwa haweza hivyo, kumina maana kuwa walikuwa wakifanya kwa njia nini ya kujificha ficha labda mke kidogo ameenda kwao kuna mazishi huko ama kuna harusi huko ama kuna nini huko Asa pikiako, sasa hapo mbakia peke yake na mtumwa sasa nafasi hiyo vizuri akirudi unaidai hamnazo amenikana kwamba atakuna kitu kifanyika lakini sasa shida ni hii ingawa mnajidai hivyo ya kuwa ukipata nafasi mwaitumia akiwepo unajidai Lakini sasa, hile siku, hile siku, uyu mtumwa, atakapo kupata mba yako. Asa niambi kama ayo mba atakwa ni kujificha. Stabidi yifijuki. Uyu mbiki atamuliza, hee, niambi, hii mba nye nani? Mwanzo mwanzo wa kuficha, mpaka mwisha atasema. Ya kwa, siet ni mezini, ni babake fulani. Nde, oke, okay. ebu njewapa, tfagali. <laughs> njewapa, sikia ya maneno. Kisho niambi, kuwa weu na sile Ebu Nambie, ukiitwa kwenye kikau kama hicho Sununa kama ni nikikau ambacho Kidogo kina eh, Uzito fulani Na mkiwako amekwiti na hapu napata kuwa Ukimwena amekasirika Na hiko tali kupanga nini virago Haende zaki, Sababu ya kuwa nini Antaka jawabu ambali utamukinaisha Imekuwa je, kweli si kweli Na ukiwena ukisema nikweli, mambo ya tarbika Ukisema apana, unakatao kweli Sasa ili isifiki hatuwa hiyo Ya kikau kama hicho kupatikana Asa masawaba likuwa ni wana fanya azma ili isifikie huko sasa ukioni sababu ni sababu ambazo si ile sababu ambayo tunaizunguzia kuwa ndio inafanya paka jamhuri iwe na jambo la nini jambo la kupanga uzazi ama jambo la kuogopa watoto na sababu gani hiyo ambayo tunaizunguzia ile sababu ya kuona hofu ya watoto watansabishia umaskini ama watoto watapunguza mali yangu kama una mali nyingi Sasa hii ndio sababu ambayo tunaizunguzia kuwa ikiwa ni hiyo linakufanya mpaka uanze kwenda kuuzaza. Pia utaingia katika wale ambao wanashukuliwa kuwa wanauwa watoto wao. Wallahu alimstana. Kwa hilo ni kosa kubwa. Na kisha wewe unaifanya hivyo kwa kuwa hutaki kuzaa. Baba yako angesema atakukuzaa, ungepata kana vipi? Wewe ambaye unasema kuwa hutaki kuzaa. Chukuliye kwa babako pia angekuwa na nia kama yako. Na labda wewe unaweza kukaa kwenyu, unaweza kupata mtu anafanya hivyo wewe hnataki kuzaa watoto wengi watu wawili namtosha na kumbe yeye kwao ni karibia mtoto wa 6 au 7 hasa babako angesema pia hnataki tushike watoto wawili wewe ungepata na wewe unge wa saba huyu ningepata vipi namba po ile labda ni wa 6 au 7 huko maana ni majaliwa tumelewana kisha bado wewe unasema kwa nini ah watoto wengi hawa tatansumbua huyu ina maana gani wallahi ni mtana Faida nyingine kwa hii hadithi ni kuwa mtume ametaja kwa zina ni haramu na zina ni katika madhambi makubwa lakini hii hadithi inaonesha kuwa hiyo zina inazidi kuwa na, ni kubwa zaidi pale utakapozini na mke wa jirani hilo ni kubwa zaidi kuliko nini kuzini kawaida na mtu mwingine ambaye katika waki wa jirani kwa nini lakini ni kwa sababu hii tena hapa mtuma katumia lafzi ya antuzania yani manayake hizi na imetokea kwa kuwa gidhaa upande wote wewe na yupi ameridhika hakuna lililazimishwa kwa nini jambo hili liwe ni haramaki ni mkubwa zaidi ni kwa sababu asili katika dini huwa yatakiwa jirani awe ni mwema kwa jirani wake mbaya Kiasi kwa kama tulizungumzia huko nyuma haki za jirani ni kuwa, yatakiwa, umpendle ya, takiwa, ya khiri, wako. <coughs> na pia kama kuna jambo fulani ambalo la musiba, ushirikia na kwa kutatua shida hiyo. Na kama kuna jambo la furaha pia, ushirikia na ye, kwa yufraha. Lakini, itakuwajike wenu na musabishia shida. Jambo ambalilu mpmati, kwa sakabiza. Iyo ni sabi ya kwanza. Kwa hivyo, hufajirani kuwa eni mbaya kwa jani wako. Mpuma nasema, wallahi la yumin, والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يؤمن جاره بوائقه؟ من لا يؤمن جاره بوائقه؟ أنني أقول أمه جنواك حاسلميكي نوباي واقي. كان أمانك بيسا نكفني وباي نهيه. ويوم توا أتقوو بحُنُغُفُوا إيمانِ أناو. أساهوي علي فيت وانغو. Chia kuzini na mke wandani yakela baada ya kuongea naye mpaka kardhika hi nionesha kuwa mifika kiwango cha mwisho kabisa cha kumfanyia zani wake ubaya. Kisha sasa kule kumfanya mpaka akubali Kisha mzini. ilidhaambi lazidi kuwa nikubwa kwa nini kwa sabi na maana kwasa kwa taziidi mara moja. kwa nini kwa sababu ya kuwa mume ubaliana na jambo la kubaliana kwa vile mgo karibu karibu kuita ni jambo la kuendelea tafur na law kama ingekuwa labda ni 10 mlazimisha ameamekulazimisha ningekuwa ni hiyo mara alafu basi sasa uanze kufanyana kukwepa ameanza kukwepa sababu nini ilikuwa tu ni mambo ya kulazimishana lakini sasa kwa vile ni kuridhiana ina maana kwa sasa ni mambo ya kuwa ni ya kuendelea wallahu ebu ni mustaan lakini saeibu niambie mwishao huyo mke wacha na aje apate mimba na kumbe ni mimba yako kisha hiyo mimba amnathibishie bwanaki asindi kwa mtoto ni wako kumbe anaelewa kabisa kwa mtoto sio huyu bwanangu huyu jirani kwa mke wa pamoja anakuambia unaona ni, leo nitakuzalia mara hii na kwa mwanake anamwambia bwanangu unajua nini nina mibako. ako anazaliwa yeye jina la yule baba yake ni bwanake mamake kumbe huku nini ana baba wa haramu ambaye amezina huyo mamaki asa mtota na nasibisho na nasaba mbosiyaki nona kwivo yoni hatia inazidi kuwa hatia mbaya zaidi wallahu alimusta mlangu wa halafina tatu manmata ya yota la yushiriku billahi shayi andakala janna akafa kiwa aku mshikisha Allah nashochote ata ngeleponi ani manaki ukafa ukiwa hauna zambi la na nakamu likuwa nalo ulitubia kabla kufa huyu ata ngeleponi anjabir binadhiillahi radhiallahu anhu kala anasema jabir da, ata nabiyya sallahu alayhi wa sallam Rajlun. kuna sahaba manamme wa kiyumi alikuja kumtumis sallahu alayhi wa sallam fa kala ya rasulallah ewe yukumio allah mal mujibatani mal mujibatani Miapi mawi, mambo mawili ambayo yana wajibishia mwenye kufanya mambo hayo Kala, kuna kasema Manimata la yushikubila ishe al-dakhla al la kwanza ambayo la muwajibishia Yule mwenye kufanya jambu hilo Kile kita kachofatia ni kuwa yule atakayekufa Na haku kufa ushiki, na dhambi la na kabisa kabisa Basu mtu itakuwa lazima kuingia peponi kwake Kisha lapini lipi, makasema, wamanmata, naata kai kufa, yushri kubilahi sheyan, dakhalan nara. Nakawa mikufa na dhambi laushikina, huyo motoni express. Dilla yanini, ya kupata hapu katikati chichote. Sii roadblock, wala bams, si bumps, wala sinini. Moja kwa moja, tina mtirmiku. Kwanini, kwa sabi ya kufa kuyo na dhambi laushikina. Wallahua ilmustaana. وحالة من موينة مقوبة زيدي وحالة زيدي قوام المسلامة جمعو الأخوة من المنفا جمعو الأبين من المصلحي قوك حديث أبين وعن بالأسوال أديلي أدي عن أبي ذر رضي الله عنه قال أتيت النبي وعن أسلم أبو ذر وعن الموينة وهو نائم وعن أقاو متومة وهو نائم عليه ثوب أبيض وعن أمتومة لقوة وعن Thhu fa huwa na imun. Ki ni kamendea na kawae ameala. Th aituhu waqaistai kawa. is Wa kamendeya na nikamparsa nika kamarsa ameamka. fajau ilahi niti karbi takala hakasma mtume maa min abdin hakuna nija yeyoti Kala, atakasma la ilaha ilallahu aakaka man no amna hakuna pase kwa hakiku Allah. Thumma mata, kisha akafa Ala dalika kwa Illa dakhala ljannes Kukwa Kultu, Abu Dharu akasema ni kasema kumabia mtume Hata akizini, hata kiiba Ala kasema mtume Wainzana, wainsaraka Hata akizini, hata kiiba Kultu, Abu Dharu nasema ni kasema Wainzana, wainsaraka, hata akizini Hata kiiba, ala mtume kasema Wainzana, wainsaraka Hata akizini, hata akiba. Thalataan, ikawa Abu Dhar anadagiriya maratatu hivu. Thumma kala firabia. Lakini mtuma kawa na mjibu hivu hivu pia. Lakini samaraan ne, isha mtuma kasema. Ala ragmi amfi abidharin. Ani ataingia peponi hata kama na zini, hata kama na iba. Kwa kule kutotaka Abu Dhar. Kama kinyume na matakwa ya Abu Dhar. kwa hivyo kumanisha kuwa hili njia ambalo ni na eh, matumaini makubwa zaidi kwa yule mwenye huwa na jambo hili na jambo hivyo nini ni kufa ukiwa unaimani ya sawa basi wewe utakuwa unaakika kubwa kuingia pepone hata kama utakuwa una madambi makubwa kiasi gani shiriki lakini kala Anasema mpukizu wadithi Faharaja Abu Dharu Akatoka Abu Dharu Kwa huwa yakulu na hei akawa nasema Wa in Ragima amfu Abu Atakama atakuwa Abu Dharu jambo hilo alikuwa Halipendi ama halitaraji Lakini kwa vile ni hivu hivyo itakuwa hivu hivyo Kinyume na matarajio yake Anakumanesha kuwa jambo hilo Upende usipende ni hivyo Abu Dharu. Upende, uspende, nivu. <sighs> Subhanallah. Hii hadithi faida kweli. Na faida hizo tazitaja kuharaka haraka. Faida kwanza, kwanza ni fadlu tawahidi. Inonesha fadla Wa Wanahu na kwa kwa tawahidi, yukafiru dhunuba jamiani. Ni sababu ya kusamehewa madhambi yote. Hata ili makubwa. Lakini, bimashi atilao. Faida pili anna man mata la yushriku billahi shay'an bila dhanbi la ushikina ni moja kwa moja mtu huyo lazima tengee teponi hata kama atapatwa na yakumpata Aneza, akapitia motoni akasafishwa akapfhirishwa lakini baadae lazima tengee api peponi anna man mata yushriku bihi shay'an na la shiriki huyo ni moja kwa moja motoni hana lingine Faida nne iva mu dhambi zina hapa hadithi ya oneisha ukubwa wa dhambi la zina na la wizi kivipi hiyo ndo sababu utapata kuwa mudhala akawa na muliza mtuna kiregelea kwa sabi ya kuona haya madhambi ni makubwa jie mwenye kufanya haya madhambi Ataingia ingia pia fitoni kwa kuwa tiee haku kufanya dhambi la ushikina njo sababu udhala akawa na kiregelea wa, wa, wa inzana wa inzana wa inzana wa inzana wa inzana wa inzana hii siku haya madhambi madogo lakini nikuonesha Abu Dhari alielewa ukubwa wa haya madhambi ndio akawa anaulizia je itakuwaaje kwa mwenye kufa na madhaba haya na idali yeshi mshrik lakini mtume akawa anasawazisha ya kuwa hata kama hayo madhambi pia ni chakwani makubwa lakini mwenye kufa na hayo madhambi sisi imani yetu hali sana jamaa ni kuwa huwa tahta al-mashia yatakuwa chini ya nini ya mashia ya Allah insha adhabahu kisha atamgeza kufoni baadaye wa insha ghafara lahu Kwa inamanisha adifiye kuwa atakekufa Na hana dhambi la ushikina, licha kuwa na madha mengine makubwa, lakini yasikuwa yashirki Niyakumtua katika mila Uyumtu yukutahta na mashia Lakini mwishu wakwisha Uyumtu wa tengera tuwani Kama lfusimu Allah, ruba ma ya kafaru, la wukanu muskimini Jaa fi baadhi riwaya imekuja katika baadhi riwaya Anna Jibreel, ya kuwa jibril, Jaa ila nabi, alikuja kwa mtume fa basharahu akambashiria mtume yajibril anna man mata jibril anakambia mtume ya kwa hakika atakaikufa min ummatihi kwa umma mtume la yushi kubihi shay'a billahi shay'an na kafa bila kumshikisha allah na shoti mata ala tawhidil khalis ani manaki akafa katika tawhid halisi kabisa safi kabisa adakhalahu allah azza jalla aljanna Uyomtu allah tamungiza peponi Fakala qala Asa mtume alikuwa na Jibrili Mtume akamubia Jibrili Fakala nabiyu ni Jibrili Wa inzana, wa Asa alipokuwa nambia mtume na Abudhari Asa mtume akawa na mbibu Jibrili Mtume akamubia Jibrili Hata kama yomito tazini Hata kama hata hiba Jibrili na mjibu mtume Fakala Jibrilu na amu, mdiyo Wacha kuzini na kunini na kuiba Hata kama hata kumi wapombe Kuihii hadithi manisha Anna man mata ala tawahidi Fa inna masirahu ila janna Atake kufa katika tawahidi Mushuake na Atakua ni mutua bikoni Wa ini ktarafa al-kabairah Atakama atakua mifanya madhanma kuba inahu yanaluhu mayanaluhu Kabla mina minalakuba Aneza kapatua na yatakayumpata Katika dhabu, kabla ya hapa kabla kunjari bikuni. Ila anahu la yadukhulu il Ilinda halaha la yakhululu ispokuwa hatuishi midele motoni, hata kama taingia sasa kuna hadithi kama mbili hivya mbazo ukiona vahiri yake ni kama kuna taarud hadithi ya kwanza mtuma nasema ya kuwa katika iya haditha mbotu meisoma hapa abu dhalari kumuliza mtume. wainzana, wainzalaka ani hata kama mtu watazini hata kama mtu ataiba hivya hivya taingia pipoona kia wasimushrik mtuma kwambia ndiyo, hata kizini, hata hii, ki akiba lakinsa kuna difingine mtuma lisema na tumepite hadithi uko nyuma mtuma lisema la yazni zani, kina yazni huwa mumin, hazini mwenye kuzini ikiwa na zina ya ni mumin asa je, mbwene inasema kuwa mwenye kuzini si mumin, hii inasema kuwa mwenye kuzini na changea na mwenye kangea peponi, peponi ni mumin, sasa vipi tutakusanya hadithizi mbili kwa pamoja asa hadithizi mbili zinaeleweka hivi liana manzana au saraka yakunu na kusan imani huyo mwenye kuzini ama kuiba atakuwa ana upungufu wa imani lakini bado ni muislamu fa huwa kama kamalil imani kwa hivyo kwa hii hadithi takwa mtume anakataa huyo mwenye kuzini ama kuiba atakuwa imani yake si kamili imepungua lakini mtume atakuwa hajakataa aslul imani ya kuwa ti ana imani yenyewe imani yenyewe anayo lakini imani punguani hivyo ndio vile hizo hadithi mbili kisha hizi hadithi ambazo tumezisoma kwao mlango Kulluhaa, zote, raduna ala al nijibu Kwa kawarij walmutazila na mutazila Allabina yukhaliduna multakiba al-kabira final. Ambao wanahukumu kuwa mwenye kufanja thabi na kafa nalo Uyyo ni motoni milele Kwa hivyo wanasema kawarij na mutazila na kisha kafa bila kutubia dhambihilo Yeni motoni milele, atakaiba, ama kanyo pombe Kisha kafa kabla kutubia, kuhu ya tengia motoni milele, wanadai hivu. Mbapu, tumwona nitafoti hivu, kuma nasema apana. Atengia motoni, ndiyo, kaba atengia, lakini lazima atengia leponi badai. Kisha katika lithi hii, ya budhari, kule, fiimurajati ya budhari, ni rasulilahi. Ani katika kule, kumregelea budhari mtume. Baada kusikia mutuma nasema kuwa atakekufa, na hee, amekufa kama, anashudiliya, akuna faseu kwa bilio kwa hakisipu kwa Allah atengia leponi. Abu Dharr akamuliza mtume hata kama Tazini hata kama Taiba na kisha swali hilo mtume na faida gani hapo jawazu murajati talib hiyo na manisha kuwa inarusiwa wanafunzi kumulegelea mwalimu wake idha sami aminu pindi atakaposikia kwa mwalimu wake khilafa mayataqidi kinyume na alipokuwa na itaqidi kwa hapa ya Abu Dharr alikuwa anaamini kuwa hizi ngana na wizi ni kubwa bali mwenyewe ataingia motoni lakini sasa yeye kile ambacho alikuwa helewi alikuwa kuingia motoni kwa huyo na mwizi si milele msipokuwa ni kwa kipindi tu cha kuufadhilishwa na hilo dhambi kisha lakini baadaye ataingia api peponi kwa hiyo ndio alikuwa Abudhari amemchanganya lakini mtu mkana kumueleweesha lakini pia katika DTI kwa fihi jawazu zaji Sheikh litalib pia katika DTI kuna dalili ya kuonesha kuwa mwalimu Anadusiwa kumkemea manafunzi waki. Vipi, ilha alaha alehi bima yukhalifu alhaqa. Iku yu manafunzi, ataanza kumungangania wa kumutaka eti kitu ambatu si haki, yu mwali mwaki hamuambikuwa lihivo. Na hali yakuwa mwali maanajokuwa hivo. Wajadalahu. Nakawa, ni kama anamjadili mwali mwaki, Fihi kwa asat, hilo. Asatunumona abu hapa, alikuwa hivyo kwa mtumi ananganiya mtumi ya Rasulallahi wa inzana wa inzalaka mtuma isha mambia wa inzana wa inzalaka kina nagagelea na mwishu mtuma kwa mmbiaje wa inzana wa inzalaka, ala ragmi anfia bi dharu kwa hayo maneno, dani yake kuna kama kumkemea uyo abu dharu ya kuwa hata kama upende usipende atahingia peponi kukonesha kuwa malimu asibalishe msimumake kwa sabi ya upata manafunzi kinganizi. Ani anangania kuwa iwe hivyo. Na ilihali mwalima anona kuwa si hivyo. Kumwalima baki na msumamu wasawa na ajitahidi kumweleweisha manafunzi waki na hata mwishwa kutuona manafunzi hailewi. Amkeme. Kama vile mtuma li mkemea budharu. Asha mambia uinzano yinsalaka. Mara pili tena. Tina uinzano yinsalaka. Tina mara tatu. Inza... Mara nina kambia kuwa ala ragmi amfi ya bidharu. Anakumanisha kuwa penda usipende ni hivyo. Hakuna lingine, Na hivyo ndo vile Iyatakiwa kumwalimi. Iyakuwa mwanzo wa lakini lakina kiona mwalivu, mwanafunzi ni mshindani na nikinganizi, basi amkeme, amambi apana, mhivu hivu, upende usipende. Nam. Naona, munda wa dhana wa mifika. Kutasuma yadithi kisha faida zake kutasuma baada dhana, kisha baada hindo kama kuna maswali, yauliza. Hadithi, e, mlangu wa ishirini na nne, La yadukulu aljannata mankana fi kalbihi mithkalu dharati minin kibriin. Hatu ingiapeponi. Yle ambaika tika muyewake kutakua kuna chembe ndogo ya kibriin. Anabinillahi bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Anin nabi sallallahu alaihi wa sallamakala mtumana sema. La yadukulu aljannata hatu ingiapeponi. Mankana fi kalbihi mithkalu dharati minin kibriin. Atakikuwa kwenye muyewake kuna chembe ndogo zana ya kibri. Kada rajulun. Akasema sahaba mojo kiume inna rajula hakika mwanamme fulani yuhibbu ambe ni yeye mwenyewe yuhibbu anapenda ayakuna thawbuh hasanan anapenda ngozi ziwe nzuri wanalu hasanan pia anapenda viatu yake guwe ni vizuri je hii ni kibri qalam tunakasema jamilun jamala akio allah ni mzuri anapenda vizuri na pia anapenda mtu kue, kujueka vizuri kujiweka katika hali nzuri al kibru kisha tunakam eleza huyu sahaba kibri manake nini Maka sema likibru, baturul haki. Kibri, kina chukusubiwa hapa manake nini? Baturul haki. Imana dafuuhu wa inkaruhu tarafuan watajaburan. Ni kui pinga haki kwa kuilegesha na kuikata Tena tarafuan kwa kujiona wewe kujuu watajaburan na kwa kuji gamba. Ani bila kujali. hicho do kibri. Kisha wa nasi manake na kudharau watu hiyo manake. Kwa kibri ni mtu kuambiwa jambo la haki na kisha alipinga. Lakini sasa kulipinga hapa tuelewe. Unaweza kalipinga kwa sababu ya kutuelewa. Hapo ni mambo mengine. Hiyo si kiburi hiyo. Ikua alipinga kwa, kwa sababu ya ujinga. Huyo anatakiwa tena azidi kuelewekesho. Lakini wakati mwingine pia unaweza kupinga jambo hilo kwa sababu ya nini? Ya Tawili ambayo unayo. Anilamda u vingine. Nihu ya vingine. Kufu kuna kwa kule kuilewa kwako. Ndo sawa. kuvikawa kawa. Una. Tatajango hilo. Pia hiyo ni mama ingine. Lakini sasa. Inezekana ukapinga kwa ajili. Ya kuwa nini. Ani. Licha kushe ilewa. Lakini inadi. Ukapinga kwa inadi. Kwa kuwa sitaki. Na sitaki. Na hakuna. Takavunifanya. Wala sijani. Kufu kapinga kwa kujiona na kwa kujigamba na bila kujali kwa hile inadi, hasa hicho do kibri hicho hicho do kibri ane hauna hoja ya kufanya mpaka ukateja jambo hilo si kwa kuwa labda unatawili yako unu ufahamu wako ambo labda unakufanya mpaka ukateja hulu ufahamu waki la, mkotu nukua ni hivo lakini mesima staki tanifanya nini sasa hiyo do kibri hio. mana pili ya kibri nini, ni mtu kuwa anadharawu wengine, kwenzaki Yen mana piliy kibri ambayu haifai kuomisilamu kuonayu. Wallahu a'lamu, sulhanakallahu man rabbana bihamdika. Shari laillahi l'an